Третата лекция – Чистия смях. Първо ще ви разкажа 11 шеги. Те си имат тайни поуки и дълбоки. Няма да ги коментирам, така ще ги изнеса. Гарабет се връща от война и разказва на Киркор. Вървим ние в пустинята сто души арменци, тежко въоръжени. По едно време от един храс излиза един негър с голям нож. А ние, оле-ле-мале, сто души самички, без никакво подкрепление. Че, както виждате, Бог може от едно малко нещо, от малкия страх може да порази цяла армия даже. И така нататък, и така нататък. Втория случай. Стюардеса успокоява възрастна жена в самолета. Не се тревожете, триво... госпожо, до сега не е имало случай самолет да не се върне на земята. Тук имаме един пилот, той знае. Винаги на земята. Така. Трето. Борец. Борец се разхожда по брега на реката с дъщеря си. Видели един художник, който рисува пейзаж, като отминали бореца много поучително казал на дъщеря си? Видяли колко много се мъчи, като си няма фотоапарат? Четвърто. Крадец. Влязал в бостан с в тъмна и бурна нощ. Светнала светкавица и той видял най-голямата диня и откъснал. После казал, сега, Боже, светни ми за един пъпеш. <рък> значи, дори кредица знае нещичко. Петия случай. Прословод стиснат шотландец. Купува на жена си ветрило за подарък. Мила, виж какво съм ти взел. Тя му казала, о, мили, много ти благодаря, трогната. Скъпо да не забравиш да прочетеш как се ползва, за да трябва по-дълго и да можеш с години да го ползваш. Дръж ветрилото неподвижно и си върти главата. <сък> Осмия случай. В автобуса баба подава левче на пияница да й купи билече. Пияницата подава левчето на някакъв чичко в синя униформа и иска билече. Чичкото казва Аз не съм контролер, аз съм капитан. Пияницата се връща при бабата и казва: бабо, ситуацията много се осложни, намираме се на кораб. <ръпи> <ръпи> така. Седмо. Да. Пътник в пустинята среща бедуин и го пита: Кажи ми, приятелю на къде да вървя? До най-близкия град. Бедуина казва: Няма проблем. Ще вървиш направо пет седмици и после надясно. <ръпи> За него пет седмици са разходка, но мерките са различни. Така, осмият случай. Мъж отива в гората за дърва, горския го хваща и го пита: На къде тия дърваве? Ами за зайците ми, че зайците ядат ли дърваве? Ами ако не ги ядат, ще ги изгоря. Пикасо, знаете, велик художник. Пристигнал в Лондон, на гарата му открадват часовника и куфара. Полицая пита, подозираш ли някого? Да, този, който ми помогна за куфара. Можеш ли да го нарисуваш? Мога и по тази рисунка ще го хваним. И той го нарисувал. На неговата рисунка, на основата на неговата рисунка, арестували три мастарци, две бабички, три автобуса, един шкаф и едно куче. Както виждате, голям художник. И голямо рисуване. Така. Следващия случай. Разговор между двама луди. Какво правиш с това въже? Казал, търся края му. Не го търси, то няма край, аз го отрязах. Следващия, 11 случай. В едно предприятие по време на комунизма. Свикали събрания за уточняване на работното време. Да видите како се казва трудолюбие. Станал шефа и казал, в понеделник няма да работим, защото е след почивка. Всички ще сме изморени. Във вторник също ще се настройваме и няма да работим. Сряда работен ден. Четвъртък ще сме изморени от сряда. Петък няма да се работи, ще мислим за почивка. Събота и неделя почивни дни. Става един работник от залата и казва, ама шефе всяка сряда ли ще работим?